Var är min mamma? Det var en gång en stor stad där många människor bodde. Den hade många vägar, affärer och så kungens slott högst uppe på ett berg. En dag gick en snickare till sin affär när han fick syn på en liten pojke som grät. Han gick fram till pojken och frågade, Varför gråter du, lille pojke? Jag har tappat bort min mamma, svarade den lille pojken. Snickaren blev orolig. Och bestämde sig för att hjälpa honom. Var inte ledsen. Jag ska hjälpa dig att hitta henne. Hur ser din mamma ut? Pojken svarade. Min mamma borde vara lätt att hitta. Hon är världens vackraste kvinna. Världens vackraste kvinna? Vem skulle det kunna vara? Undrade snickaren. Damen från Blomsteraffären är mycket vacker. Och jag tror att hon har barn. Så snickaren tog med sig pojken till blomsteraffären. När hon kom fram till blomsteraffären frågade snickaren pojken Är det din mamma? Nej, svarade pojken. Min mamma är mycket vackrare än den här damen. Både snickaren och blomsteraffärsdamen var nyfikna. Vem kan hon vara? Det är en ny dam som arbetar i skönhetssalongen, sa blomsteraffärsdamen. Hon är mycket vacker. Hon kanske är denna pojkes mamma. Så de gick alla till skönhetssalongen. Väl där möttes de av den nya damen i skönhetssalongen och hon var verkligen mycket vacker. Är det din mamma, pojke? Frågade snickaren. Nej, nej. Min mamma är den vackraste kvinnan i världen. Alla tyckte att det var spännande. Både snickaren, damen från blomsteraffären och alla damerna från skönhetssalongen undrade vem pojkens mamma kunde vara. – Minns ni skönhetstävlingen förra veckan? frågade en dam. – Jag vet var vinnaren bor. Hon kanske är den lilla pojkens mamma. Så de gick alla för att leta rätt på skönhetstävlingens vinnare. De nådde dörren och en ung, lång kvinna med gyllene hår öppnade. Hon var imponerande. Snickaren, som fortfarande var bländad av hennes skönhet, frågade pojken Är detta din mamma, pojke? Nej, jag har ju sagt att min mamma är den vackraste kvinnan i världen. Alla förundrades. Denna pojkes mamma var vackrare än varenda kvinna i världen. Vem kunde hon vara? Plötsligt såg de upp mot slottet, högst uppe på berget. Kan denna pojke vara prinsessans barn? Undrade de. De tog med sig pojken till slottet. En stor folkmassa som skvallrade om vem pojkens mamma kunde vara följde dem. Äntligen kom de fram till slottet och mötte prinsessan. Prinsessan ansågs vara den vackraste kvinnan i hela kungariket. Hon bar bara de vackraste klänningar, hade långt blont hår Och hennes hy var mjuk som bomull. Jag ber om ursäkt, er höghet, sa snickaren. Men denna pojke letar efter sin mamma. Pojken avbröt snabbt. Detta är inte min mamma. Min mamma är den vackraste kvinnan i världen. Alla förvånade storeligen. Hur kunde denna pojkes mamma vara vackrare än prinsessan? Pojken måste ljuga, började folk tänka. Plötsligt kom en kort kvinna med oredigt lockigt hår inspringande. Min pojke, min pojke, äntligen har jag hittat dig, sa hon samtidigt som hon höll om pojken. Folket var förvirrade. Men eh, skulle inte din mamma vara den vackraste kvinnan i världen, frågade snickaren. Åh, svarade pojkens mamma. Det är uppenbart att du inte har några barn, för då skulle du ha vetat att i ett barns ögon är dess mamma alltid den vackraste kvinnan i världen. Så tog hon pojken i handen och gick hem med honom. Folket i staden lärde sig en läxa den dagen av den lilla pojken. Skönhet ligger verkligen i betraktarens ögon. Slut!